27. fejezet: Jack Renault elbeszélése. Gratulálok, Monsieur Jack, mondta Poirot, megszorítva a fiatal kezét. A fiatal Renault alig, hogy kiszabadult, felkeresett bennünket, még mielőtt Merlinville-be indult, hogy március és az anyját meglátogassa. Vele volt Szonor, aki szívélyes és élénk volt, de annál jobban feltűnt a fiatal Renault apatikus viselkedése. Látszott rajta, hogy idegei a végsőkig kimerültek. Igaz, hogy megszabadult a közvetlen veszélytől, amely feje fölött lebegett, de a körülmények, amelyek között ez történt, túlságosan fájdalmasak voltak ránézve, és nem voltak alkalmasak arra, hogy teljesen megnyugodjék. Szomorúan mosolygott poáróra és így szólt. Megpróbáltam megvédeni, de sajnos eredménytelenül. Természetes, hogy a lány nem fogadhatott el olyan védelmet, amely maga életébe került volna, mondta Stonor szárazon. Kötelessége volt színt vallani, amikor látta, hogy a giotin veszélye fenyegeti. Szavamra úgy látszott, hogy maga egyenesen vonzza a veszélyt, tette hozzá poáró kacsintva. Bizonyos, hogy Grossier ügyvéd megpukhat volna, ha ő így folytatja, és akkor az ő halála is azon önlelki terhelte volna. Azt hiszem, hogy Grossier jó indulatú már, mondta Csekronó bosszankodva. Rettenetesen összezavart, nem volt bizalmam hozzá, de Istenem, mi történik most Bellával? Én a maga helyében, mondta Poiró őszintén, nem bánkódnék emiatt. A francia bíróság nagyon elnéző a fiatal és szép tettesekkel és a szenvedélyből elkövetett bűncselekményekkel szemben. Valami ügyes ügyvéd feneket fog keríteni a dolognak, ellenállhatatlanul kényszerítő körülményekre fog hivatkozni, ami nem lesz valami kellemes magának. Ezzel nem törődöm, vonta föl a vállátszak, de látja Monsieur Poirot, bizonyos tekintetben mégis bűnösnek érzem magam atyám korai halála miatt. Ha nem keverettem volna ebbe az ügybe ezzel a lányjal, akkor az apám még ma is élne. Ehhez járult még az én átkozott szórakozottságom is, hogy véletlenül az apám felöltőjét kaptam magamra. Nem tettek róla, de lekismeret van ezzel a szerencsétlenséggel kapcsolatban, ami örökké fog bántani. Nem, nem, ne higgyje, mondtam megnyugtatólag. Rettenetes elgondolni még azt is, hogy Bella ölte meg az apámat, kesergetsek. Bár beláltom, hogy gyalázatosan bántam vele. Amikor megismerkedtem Márszal és rájöttem, hogy Bellát már nem szeretem többé, meg kellett volna neki írnom becsületesen. De úgy véltem a botránytól és főleg attól, hogy más fülébe jut a dolog, és talán még rosszabbra fog gondolni, mint ami volt. Barátom hogy gyáva voltam, de valahogy azt reméltem, hogy még magától rendbe jön az ügy. Hagytam a dolgokat, hogy menjen minden a maga útján, és nem voltam tudatában, hogy ezzel kétségbees és bekergetem azt a szegény gyereket. Ha valóban engem szúrt volna le, ahogy gondolta, csak azt kaptam volna, amit megérdemeltem. Ahogy most megjelent a bíróság előtt, az becsületére válik. Ha nem jött volna, higgy -e meg, én végig végigjátszoltam volna a szerepemet akár az utolsó, tragikus jelenetig is. Egy-két percre elhallgatott a ismét folytatta. Csak azt nem értem, hogy a mit keresett énnek idején kint, alsó ruhában, amely fölé az én felöltőmet vette fel. Lehet, hogy azt a csavargót akarta eltávolítani, és anyám téved, amikor azt hiszi, hogy a rablók két órakor jöttek. Vagy talán csak más, volt az egész. Lehetséges volna az. Csak nem azt gondolta az anyám, hogy én voltam a tettes és azért találta ki a mesét, hogy megmentsen. Poirot gyorsan megnyugtatta. Nem, nem, őszjö, Jack, erről szó sincs. Ezt a dolgot egyszer majd elmagyarázom magának. Az egész dolog rendkívül különös, az bizonyos. De nem mesélnél nekünk pontosan, hogy mi történt magával azon a letenetes szakán. Azt röviden elmondhatom. felelte Jack. Megjöttem Sherburból, ahogy már mondtam is önnek, azért, hogy még egyszer lássam már mielőtt tengeren túli utamra indulok. A vonatom késve érkezett, ezért elhatároztam, hogy a rövidebb utat választom, a golfpályán keresztül. Onnan könnyen bejuthattam a Villa kére. Már majdnem ott voltam, amikor... Megállt és megborzongott. Nos? Rettenet sikólyt hallottam. Nem volt hangos, inkább rövid, hörgészerű csuklás, de rendkívül megrémített. Egy pillantra megdermedve álltam ott, majd egy bokor mögé léptem. Holdvilágos éjszaka volt. Láttam a sírt, és benne az arccal lefelé fekvő alakot, akinek tör volt a hátába szúrva. És amikor fölnéztem, megláttam Bellát. Úgy nézett rám, mint valami kísértetre, alig, hanem azt is hitte, hogy az vagyok. a kifejezése a rémülettől már szinte minden emberi formájából kivetkőzött. Felsikoltott és elrohant. Jack elhallgatott, láthatóan küzdött az emlékekkel és az érzelmekkel. Na és mi történt azután? kérdezte Poirot érdeklődve. Igazán nem is tudom. Egy ideig ott álltam megbabonázva, aztán úgy éreztem, hogy legjobb lesz minél gyorsabban eltávozni erről a helyről. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy rám fognak gyanakodni, inkább az rémített meg, hogy kénytelen leszek bella ellen Lesételtem Szent Bóvéba, amit már mondtam is, és onnan mentem vissza Cherbourgba. Kopogtak az ajtón, a szolga jött be és sűrgönyt adott áztónornak. Felbontotta és azonnal felállt. Madame Renault visszanyerte az eszméletét, mondta. Ah! Ugrott föl Poirot. Menjünk azonnal Merlinville-be. elindultunk. Jack kívánságára sztonor maradt, hogy mindent megtehessen Bella érdekében. Poáró, Jack és én beültünk csak autójába. Pontosan 40 percig tartott az út. Amikor a Villa Margarit elértünk, Jack Ronok kérdően nézett poáróra. Mit gondol, nem volna el jobb, ha ön előre menne és megvinné a hírt anyámnak, hogy kiszabadultam? És az alatt ön személyesen vinne meg a hírt már Moazel Fejeztetben mondatott Poirot, a szemével hunyorítva. Rendben van, tessék, én is épp ezt akartam indítványozni. Jack Renonnak se kellett több. Megállította a kocsit, kiugrott és már rohant is a villa felé. Tovább mentünk a villazséné vf mondtam, emlékszel, hogyan érkeztünk ide az első nap, amikor Monsieur Renon meggyilkolásának hírével fogadtak? Nem is olyan régen volt, vélte Poirot ingerkedve, és mégis mennyi minden történt azóta, különösen veled? Poirot, tettél már lépéseket, hogy megtalált Bellát? Akarom mondani, dűlsz Nyugodj meg, Hastings, meg lesz az is. Elég lassan megy, morogtam elégedetlenül. Poeró más témára tért át. Amikor jöttünk, az volt a kezdet, és azt hiszem, hogy már itt a vége. Dörmögte, amint megnyomtuk a csengőt. A történet vég egyáltalán nem tetszik nekem. Nekem sem, sóhajtottam. Te érzelmi szempontból nézed a dolgokat, Hastings, veled a Poirot szemre hányóan. Én nem erre gondoltam. Reméljük, hogy Bella enyhe ítélettel szabadul, és elvégre Jack úgy csevert feleségül két lányt. Én a szakmám szempontjából nézem a dolgokat. Ez nem volt szépen elrendezett, mondta nem szabályos bűncselekmény, amint a detektívek általában szeretnek. A megrendezés, ahol Zsorska nő kigondolta, az tökéletes, de az előadás az nem sikerült. Meggyilkoltak egy embert, egy lányolta meg, pillanatnyi féltékenységi ruhamában, és ráadásul nem is őt akarta megölni. Így bizony semmiféle rend vagy rendszer nem érvényesül. Mosolyogtam poáró különbségén, akinek az egészben csak a rendszer hiányzott. Kinyílt az ajtó, Franz bocsátott be bennünket. Poirot elmondta neki, hogy azonnal beszélnie kell Madame Renaudval. Az öreg cserét felvezetőt a lépcsőn, én addig a szalonban várakoztam. Poirot rövidesen újra megjelent, szokatlanul komoly tekintettel. Nos itt vagy Hastings. Teringettét nagy események vannak fent. Hogy érted ezt? kérdeztem meg hölkembe. Magam is alig hittem a szememnek, mondta Poirot gondtelten, de hát az asszonyok igazán kiszámíthatatlanok. Itt van Jack és más Dobrői. kiáltottam, kinézve az ablakon. Poirot kirohant a szobából, a fiatalokkal a lépcsőn találkozott. Ne jöjjenek be, kérem, jobb, ha nem mutatkoznak. Jack az édesanyja nagyon haragszik. Tudom, tudom, mondta Jack Renaud, azonnal fel kell mennem hozzá. Nem, nem, mondom magának, jobb, ha nem megy. De Mars és én, a kis rasszonyt meg pláne semmi esetre se vigye magával. Ha már minden áron fel akar menni, menjen egyedül, de jobban tenni, ha megfogadni a tanácsomat. Ebben a pillanatban hanghallatszott mögöttünk a lépcsőn, mindannyian megfordultunk. Köszönöm a szíves, tolmácsalás, monsieur poáró, de szeretném a saját kívánságaimat magam elmondani. Elámultunk, Madame Renault volt, aki Leoni karjára támaszkodva lassan jött lefelé a lépcsőn. A feje még mindig be volt kötözve. A francia szobalány sírt és könyörgött úrnőjének, hogy térjen vissza az ágyba. Aszonyom ez öngyilkosság az orvos a legszigorúbban megtiltotta. De Madame Röno csak jött tovább. Anyám, kiáltotta Jack felé rohanva. Madame Röno azonban egyetlen mozdulattal visszautasította. Nem vagyok többé az anyát, és a nem vagy többé a fiam, ettől a naptól és ettől az órától kezdve kitagadlak. Anyám hördült fölrémülten a fiú, egy pillanatra, mint a nem is megingott volna, mint a maga is megdöbbent volna szavainak súlyától, Poirot kérelő mozdulatot tett, mire az asszony azonnal visszanyerte önuralmát. Az atyád vére a te kezeden szárad, mondta szóval, mert elkölcsileg te vagy a gyilkosa. Szembe vele, és felingerelted az apádat, emiatt a lány miatt, szívtelen bánásmóddal pedig odáig egy másik lányt, hogy az megölte őt. Takarodj a házamból! Már holnap meg fogom tenni a szükséges intézkedéseket, hogy soha egy filérhez se juss atyád vagyonából. Lássuk, hogyan boldogulsz magad a világban, azzal a lányjal, aki atyád legelkezt ellenségének a gyermeke. Megfordult és lassan, a fájdalomtól meggörnyedve felment a lépcsőn. Ez a váratlan jelent, hogy megdermesztett. Jack Renaud teljesen összetörve az utóbbi napok eseményeitől és ettől a jelenttől, megingott és majdnem összeesett. Poirot és én sietünk a segítségére. Még csak ezt kellett neki, szóltad a halkampuáró aláinak. Most mi csináljunk vele? Elvisszük haza a villamárgeritbe, majd mi ápoljuk, anyám és én. Szegény Visszavittük a fiatal embert a villába, ahol összegörnyedve roskat le a székre, szinte ön állapotban. Poiró megfogta a fejét és a kezét. Láza van, mondta aggódva. A hosszas idegfeszültség most kezdi éreztetni hatását, és még hozzá ez az újabb megpróbáltatás... Le kell fektetni Haystings és doktort hozatunk. A doktor hamarosan megérkezett, megvizsgálta a beteget, és azt mondta, hogy egyszerű idegkimerülésről van szó. Teljes nyugalomra és pihenésre van szüksége. Akkor pár nap múlva rendbe jön. Nem szabad azonban újabb izgalmannak kitenni, mert akkor ideglázat kap. Jó lenne, ha valaki egész éjjel vírasztana mellette. Miután minden szükségest elintéztünk, ott hagytuk Mars és az gondjaira bízva, mi pedig bementünk a városba. Már régen múlt a vacsoraidő, és mindketten éhesek voltunk. Útközben betértünk az első vendéglőbe, amit találtunk, és remek meg még remek elpótoltuk a mulasztottakat. Na és most, mondta Poeró Feketénél, amely a kitűnő vacsorát befejezte, van még egy negyed óránk. Mit gondolsz, ne látogassunk el még az éjbe állt előtt az otel fárba. újítsuk fel a régi ismerettséget? Azonnal elindultunk, és Poeró megkérdezte, nem kaphatnánk-e két szobát éjszakára. Hogy ne, uraim! Felett előzik a titkár, két tengerre nyíló szobát fogunk rendelkezésükre bocsátani? Poiró most furcsa kérdéssel válaszolt, ami meglepett. Mondja csak, kérdezte, nem érkezett ide egy angol hölgy, Miss Robinson? De igen, uram, a kis szalomban van. De poáró támadtam rá, amint mellettem mentem a folyosón. Ki a csuda megint ez a Miss Robinson? Poiró barátságosan mosolygott rám. Majd meglátod, őszintén szólva be kell vallanom, hogy meg foglak házasítani, Hastings. Ugyan kérlek, nem értem. Lári Fári, mondta Poero, és barátságosan hátba vágott, betuszkol vengem a szalomba. Azt hiszed, hogy nincs más dolgom, mint kitrombitálni Merlinville-be a dűvin nevet. A szalomban fiatal hölgy ült, aki felkelt és elénk jött, ha mupi pőke volt. Két kezembe fogtam a kezét, a többit a szemei mondták el. Poero a torkát köszörülte. Gyerekek, mondta. Ebben a percben nincs idő érzelegni, nehéz munka előtt állunk. Kisasszony megtette, amire kértem. Hamupipőke válasz helyett kihúzott a táskájából valami papírba csomagolt tárgyat, és szónékül átnyújtott a poárónak, aki nyomban kicsomagolta. Egy nagyon meglepetésemre az a tör volt, amelyről azt hittem, hogy hamupipőke a tengerbe dobta. Különös, gondoltam magamban, hogy az asszonyok mennyire irtóznak attól, hogy megsemmisítsék a rájuk nézve lekompromitáló tárgyakat és bizonyítékokat. Na rendben van, gyermekem, mondta Poeró. nagyon meg vagyok elégedve magával. Most menjen szépen és aludja ki magát. Nekem és Hastingsnek még dolgunk van, holnap reggel majd találkoznak. Hová mennek? kérdezte a lánytákra nyílt szemekkel. Holnap majd megtudja. Nem, én magukkal megyek, akár hová mennek, szót a hirtelen. De kisasszony, már mondtam, hogy magukkal megyek, makacskodott a lány. Poáró látta, hogy nem lehet lebeszélni, és megadta magát. Hát csak jöjjön, kisasszony, egyezett vállat vonva, de annyit mondhatok, hogy nem lesz valami szórakoztató. Nagyon valószínű, hogy semmi sem fog történni. A nány nem felelt. Úgy húsz perc múlva útnak indultunk. Már egészen sötét volt. A levegő füllet, és az éjszaka nyomasztó. Kifelé tartottunk a városból a Villa Genevieve felé. Amikor a Villa elértük, Poirot megállt. Szeretném tudni, hogy minden rendben van a Jack Renaud körül. Gyere velem, Hastings. Kisasszony talán váránk addig. Nem szeretném a Madame Dobroly valami sértőt vagy kellemetlent mondana neki. Kinyitottuk a kaput és felmentünk az ösvényen. Amikor megkerültük a házat, figyelmeztetem poárót egyik ablakra az első emeleten. A világos ablakon Mars Dobroly profilja élesen rajzolódott bele az éjszakába. Azt hiszem, mondta Poáró, hogy Jack abban a szobában van. Madame Dobroly nyitott ajtót. Elmondta, hogy Jack állapota nem változott, de talán nézzük meg magunk is. Hogy vezetett bennünket a háró szobába... Mars Dobroly az asztal mellett ült és kézimunkázott, lámpa állt előtte. Amikor beléptünk, újat az ajkára téve csendre intett. Jack Rono fárasztó álomba forgolódott, az arca lázba égett. Eljön még egyszer az orvos, kérdezte poáros utogva. Nem csak, a újra küldünk érte, felette Mars. Jack most alszik, ez a fő, mama borogatást tett a fejére. A lány ismét leült a hímzésével, és mi elhagytuk a szobát. Madame Dobről lekísért bennünket a lépcsőn. Amióta ismertem a múltját, növekvő érdeklődéssel figyeltem ezt az asszonyt. Ott te lesütött szemekkel, ugyanazzal a nagyon halvány, és rejteljes mosoly az ajkán, amelyet már ismertem. Hirtelen valósággal megrémültem tőle, mint ahogy a szép mérges kígyóton rémül meg az ember. Remélem, nem voltunk túlságosan alkalmatlanok asszonyom, mondta poár udvariasan, amikor Madame Dobről kinyitotta az ajtót, hogy kijereztem bennünket. ó kevésbé sem uram. Igaz mondta poáró, mint valami hirtelen az eszébe jutott volna. Szonor nem volt ma délután merlinville vilben. Fogalmam sem volt, hogy miért kérdezi ezt, mert, amennyire tudtam, ez nem volt lényeges poáró szempontjából. Madame Tobron nyugodtan felelt. Nem ma legalábbis nem? Nem tudnám megmondani? kérdeztem most poáró, hogy Szonor beszélt esetleg Madame Renóval. Hogy tudjam én ezt, uram? Persze, persze, bólogatott poáró, csak úgy gondoltam, hogy talán lett elmenni a ház előtt, ennyi az egész. Jó asszonyom. Miért kérdezed ezt a... Teztem érdeklődni. Most ne kérdezősködj, ráérünk arra később is, intett le Poirot. Visszamentünk a pülkéhez, és tovább mentünk a Villazenévia felé. Poeró még egyszer visszanézett a kivilágított ablakra, ahol már Dobrő profilja látszott, amit munkája fölé hajol. Vigyáznak rá, dörmögte magában. Megérkezve a villa Genevieve-hez, Poirot elrejtett bennünket a bokrok között, a jobb oldali kocsi mellett, ahol mindent kitűnően láthatunk, de minket senki sem vehetett észre. A villa teljesen sötét volt, láthatóan már mindenki aludt. Madame Renaud hálószobájának ablaka alatt álltunk, amely nyitva volt. Észrevettem, hogy Poirot az ablakot figyeli. Mit fogunk csinálni? sutogtam. Várni fogunk. De! Egy órán belül valószínűleg semmi sem fog történni, lehet, hogy két órát is várnunk kell. Vagy, szavait hosszú éles sikoltás szakította meg, segítség. Fény villant meg az első emelet egyik jobb oldali szobájának ablakában, onnan jött a kiáltás. Felnéztünk. Árnék vetődött az ablaktáblára, mint a ketten küzdenének egymással. Fenemegette, kiáltott Poirot. Az a nő a másik szobába költözött. Előre rohant és vadul dörömbölni kezdett a főajtón. Aztán odaugrott a virágaiban álló fához, és a macska ügyességével kúszott fel rajta. Utána mászem és egyetlen ugrással bent voltunk a hálószobában a nyitott ablakon át. Hátra nézve láttam, hogy dűszi az alattam lévő ágba kapaszkodva jön utánunk. Vigyázzon, kiáltottam vissza meghökkenve. Vigyázzon a nagymamájára, Válaszolt a lány, ez nekem gyerekjáték. Poirot keresztül szaladt az üres szobán, és dörömpölte a folyosóra nyíló ajtón. Kívülről zártak be kulcsra, üvöltötte. Ezt nem fogjuk egy könnyen felfeszíteni. A segélykiáltások mind inkább gyengültek. Poiró szemében a kétségbeesést láttam megcsillanni, ne kifeszítettük válunkat az ajtónak, de sikertelenül. Ekkor az ablakon át hamupi nyugodt hangja hallatszott. Így elkésnek, mondta a legcsakéje bizgalom nélkül. Azt hiszem, hogy csak én tudok segíteni. Miért megakadályozhattam volna? Lelépett az ablak az űrbe. Oda rohantam, és rémülettel láttam, hogy a tető szélébe kapaszkodva és a levegőbe lógba halad az ablak felé, amelyben a világosságot láttuk felcsillanni. Szenték, kiáltottam, mindjárt vége van. Neó bégas, förmett idegesen. Elfelejtetted, hogy hivatásos artista ez a lány. A gondviselés keze volt, hogy mindenképpen belünk akartjonni jönni mai éjszaka, csak idejében odaérjen. Rémült sikoltás hallatszott az ében, amikor Dülsi belépett az ablakon majd hapupipőket tiszt és nyugodt hangját hallottam. Azt már nem, nem fog menekülni, az én kezem acélból van. Ebben a percben kinyílt börtönünk ajtaja, és François jelent meg a küszöbön. Poiró szól nélkül félrelőgte, és végig a folyosón, ahol már az egész cselédség együtt volt a kérdése szoba ajtaja előtt. Belülről van bezárva, kiabálták. A bezárt szobából nehéz zuhanászaja hallatszott. Pár pillanat múlva megfordult a kulcs az árban, és nagyívben kitárult az ajtó. Ha pipőke állt velünk szemben, nagyon halványan és komolyan. Él még? kérdezte poáró. Igen, de éppen idejében érkeztem, mert már eszméletlen volt. Az ágyon félig ülve, félig fekve Madame Renaud hevert és rilegzet után kapkodott. Majdnem megfojtott, sohajtott fájdalmasan. A lány felemelt valamit a földről és ágyújtott a poárónak, Összegubancolt kötélhágcsó volt, nagyon finomsályem zsinórból készült, de azért erős volt. Meg akarsz szokni az ablakon át, ami mi az ajtondörömböltünk, csóvált a fejét Poiró. Hol van? A lány félreállt kise és rámutatott. A földön feküdt valaki, sötét takaróval letakarva, amelynek sarka eltakarta az arcát. Meghalt, hökket meg Poiró. A lány bólintott. Azt hiszem. Esés közmáreteletesen belevágta a fejét a márvány kandalló sarkába. De ki az? kiáltottam izgatottan. Monsieur Renaud gyilkosa Hastings, aki Madame Renaudt is majdnem megölte. Felelt a poáró komolyan. Nem értettem a dolgot, és ingerülten letérdeltem, hogy felemeljem a takaró sarkát. Marsz gyönyörű feje feküdt előttem. A lány már halott volt.